Ba telefonorren beste muturrean Pedro Gonzalez dugu, bera Amutekostako, Hondarbeko Amutekostako zu elkarteko kidea, Kaixo Arratsaldeon Pedro. Bai, ara saldion. Bueno, herriko bestak ja gainan ditugu eta esan esanbarra dugu, ba, baitare Amutekosta uzuan, hor eh bueno, ba, aurren danborra da. Berez e, izen emaiteak astelen hontan irekitzen ziren eta lehen ba aste azkeno hontan, eh, abiatzen dira. Aldi guzo piskabata saldu aurren danborra da, bueno, ba, noiz tik e, e, martxan jartzen duzue, nola sortu zen ideia piskabatu, oniburuz? Bueno, e, e, noiz, azizan nogi, pues, iztakini gineziko atzen. Mio, urte asko dela bai, urte asko dela bai. Bueno, inola e ezakon hemen aurantzako eserrere, pues, eriko, pentsatzeke nuen, pues, bueno, pues, jarriko nola zamborra da bat, eta, bueno, gero, tamborra historia zen, eta, bueno, pues, gero, joarte ginen tamborra bila pasei Sanpedorola, antepeatzen ditugun, eta, gero, emengo, San Santiago Tarrako hortikanele bai, eta, gero, pues, udaretxeak, pues, azken nien ditugun, pues, eroz eudek, eta jarri. Gero, gero, San Santiago Tarrakeri, gero, egu, utitzen dugu, eudekeri, zeatamborrak, kanbio. Ah. Etamo, es que pues por era, urtero urtero urtero, pisha pishan. pishan. Uh -huh. Pues un día, un día todos echandavion, kities, o aurroki iespo. Ya, se, se adineko, eh, aurrak izaten dira aparte hartzen duten e, sadinarekin. Sa Orai, así ginenian zen 14 este 6 urtetikan 12 urtetik artean. Eta claro, pisha joan Juandie, hasi gazatzen den. Hemen konpainiak, sea de Este, lentzagon, urte bat zuharia ziren gaztien zago. joteko zen, amala urtetik ora. Uh -huh. Eta oan berriz, oan berriz joten dire, amal urte, amaik urte, eta garo, gaztio egin joten ziren tamboradan. Uh -huh. e, eta, klaro, orain, nola, zen dioten joten, joten txibilitu egin, pues, joder, butiko eztiak joten dire txibilitu normala da. Uh -huh. Eta, e klaro, eguztetute euden hartzian, gaztio egin dire iru urte, la urte eta horroko gastia jaiko zuten mugi 10 urteko ja eta kuasi hacian, hau urte gida hoje ekzakon ja Bai. Bai, bai, e, ja, e, Eta hor Pedro musika ari dagokionez, doinu ari dagokionez, eh nola izanda orain ja doinu propio duzue, ze ze hori betikua baitare, onarteko jaitako joten doi bai hori diturtzen dugu guri, zea, este gandu da pasai, eh, nola da, nola da, pasizan perde geturtzen da uh -huh. ja, ba, txaranga bat geturtzen da bai eh? eta urte asko da meki ben txaranga horreik dena eta eta jabetxatu duerakin uh -huh. uh -huh. eta bueno, eta guan dugu, pues enzaiua dugu, pues ari ilan bostean bai. osteguna bai. zazpia azpiltazian. Hori da eta hori lokalean bertan egiten dozu, eh. Lokalian bertan berta, bai. Aurrean egiten uh -huh. dugu e, aurrak jari lurrean lurrean eta tamborik eman gabe, eh. Aur, lurrian, eta lurreri joso diote makiaekin doño hartu arte. Eta gero, ilan 6an ostirala orduan ja ematen diegu tamborrak. Ah, bai. bai. Uh -huh. eta ja egiten dugu ja kalian barrena egiten dugu zailua tamborra delaekin. Uda lechaxatzen digo música campuana. Bai. Maflia kentasia de anakin eta hita 두고 hori. Eta gero da baitare diren 6an ostirala da 6tik 7e bitartian isaiua. Mm -hmm. da. Eta quiero da ia 7a ja tamborada neguna da goixo amaiketan. Mendeluko escola o vadire mendelu escolar o esta igual y más tanda en escola o no, eh, es bien lo del, local, vai, local, su, Ay, local vai, lo, vai. local batzu dira orain bai claro lo local va va va su vai, idea es eh, eta este Juan Ortiz Ortiz que te agian eta da y cuatro eh, vientos i aurrocoicia en sera do que cuatro vientos ahora dago hori. Bai, bai. Egetiak aitzen badu poz jakiteko bai. lunde gutxo. Ahora vera, es eh? buixo hortik ateako era. Bai, hori da, eh, Amaikak inguruan hortik, eh? abiatuko zarete. E, zen, bai. eta ese will be, egiten duzu, hortik atera eta noruntz sohaste. Bai. Eta zengera eh amuteko gero igotzen gera kale nagusia. Kale nagusia arma uh -huh. Armaplaza dizte jez, zengera ya uh -huh. ja, Marinara Pari nahezu tengera, eta ematen dugu, buelta dena Gain, nola dago, nore zeak egin, obra bat egin orre, egin Eta ikutik pasako eran, pero bueno Eta dugu, bueltozua eta gero saltzen gara ja, kade sanpedora Eta kade sanpedorotik egin, etorritzen gara berriz, irun aldera, namuta aldera Eta ja, hor bukatzen dugu Hor bukatzen da eh? Bai, eta gero dugu hor, ez dugu horre, eh, autobusa, autobuz bat jaten dugu, entesatzen dugu da tamborra benak, eta aurrak bendeeluna muten bizi dienak, zazitzen dugu zen, eta atartzen dugu denak itxera. Hori, amaitu gutxi gora bera zeh, ordutan izaten da? Hori, dobatak terriak, ordubilak, oigutxi, ordubitako zitera gitxian. Bai, baskal orduan. Bai, baskal zehko orduan, bai. Baina, aurrak ere, ja, nekatu azetik, Bire luzia da, baina eztiet denakaz dut iketik bide, bidea dena, eh? Ya. Yeah. Zerzik, analitzen dut egual, bendea lutik hazi, eta amute bitartian, bai, beste bat zuzatzen amuten, este, jaren abuziko jazda pasien milioen bitartian hortan, uh -huh. eta gero, zen dire, marinan, Está claro, puse acá ese esta de leche con la da, eta aitar e chekiak dira, ez da Txikiak ver. E chiquilla uh que te dice, yo chiquilla diré, hazte -huh. que joton diré, eu de la madre, coche aquí. Me cazzo en madre, hazte con coche fijo un loco ahora diré. Pues le ni sabes en siguiente tambora normalak, es normalak sea, esta borra ahora que es da Pero claro, oye Aura az, az, azkontzaldi, hau digilak. Bai, igual nasko pisatzen dute baita, ezta? Gara, claro, hau digilak, dire eta anka, bi angatartik jatzi hoi tamborra hor, zintxilikan, eta zer dut Ja. Eta orduan duan, ekartzen dute itxetik eude, bueno, bueno erreketan eta nola matu ah, dute bai. tambor txekio dire, bai, horiek. Bai, plastik osko horiek, bai. Horroko hmm. gineetan zendirea. Hmm, hmm, eta, oantibu, tamborrak, pues, sobrante sobrak, asko Ja. Eta dira apuntatuak ginen atzo ziren hor Laroita amartik gora Egun estin iztsi milori, milori iztsiko dire Ja, bai, egun ean bertan hori da Bai, eta e, jatamplar e, bian, te, Omentu guntan morrak igual hazeko dire pues, asko jota berrogoi bat Azko bai. jota uh -huh. Beste gaituko ditxetik askarzi usten tanbor Bai Horekin, horretik indizaren nahi dizut Aurrak txot txekile joten direla Ja, bai, bai Eta, bueno, pentsatzen arizareten nola egin, ez? E, etorkizun batean, ba, bueno, behar bada pixka bat helduagoak el, guak, ez, e, gerturatzeko ba, hai, Azkenien, ez da, gu jubilatu jomar dugun auretik, ez da, jomar ez da, jomar Bueno, ba, butxienez, o, ongi egun polit bat, eguratzeko eh, aukera izango dugu eh? Mandute, guadila, ez da, guditxu aro, ez da, ez da, ez da, da, da duen Bai, aluk eriak ja, da, aurrak entzat eudila daik emadu... Ja, hori bai, ja, da, eh? ezberdinada, gu, eh? Guri, por ejemplo, pixka musetan eztiko a jolik, anez, bino aurrak... Fai. Ja, hori da, bai, ezberdinada, ezberdinada... Ba, ez bai, bueno, espero ez egun eguraldi abaitare eguraldi izatea, egun horretan... Eh? Bai. Eta aurrak eta alduak kongi pasatzea baita, eh? Zergatik ez? Zergatik ez? Hori da, bazker ba, bai. mila Pedro benetan gurean vale. izatea betit, mi esker...